Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik. San mintako iru ordu lauren falta dinontan, anea rutila iruñan da hola ustedet, baina bertatik aningoigu aste ontako Euskal Herrian, erre pasua, eguer ane? Rai, eguer di okay. bueno, ze giro dugu iruñaldi hortan. Bueno, ja da nartxuri gorri dago, eh? Hemen, ja minutu gutxi falta, dia sanfri minalertzeko, eta hemen gaude, nervioso, danak. Baina, ama bilak arte, inorrek ez du lapanioloik jartzen. Ez, opoltan, o esku muturria, no nahezu enlekoa, baina... Hoi da, nik poltzanek arri detgaur. Hori da. Baina, baina guk, Euskal Herriko aktualitatea, errepaso, txiki bat ingo jogu, tita, tita, eta, bueno, ba, izen batekin hasiko gea Laura, mintegi? Bai, hori da, eh... Laura, mintedi izango da Euskal Herria bildu Bilduko alizieren lendak ari gaiaz. E, Aztartian aurkeztu zuten Bilbon, sekulako espektazio mediatikoan aurrian, karton hotelian izan zan, e, justu aurkezpen hori, ba, mila datzireunda goita amazeian, e, Franko onestatu kolpia eman zanean, ba, Euskal Gobernuan egoitza bildakatu zan toki hortan. Laura Mintegi lakarra idazlea da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta historialaria. Lizarran jaiozan mila datzireunda beroita maosteko urrian, baina bueno, urte mordua daramaia maia bizkaian bizitzen, lehenengo Bilbon eta oraen algortan. Unibertsitatean eizkuntza eta literaturaren didaktika saleko zuzendaria da, eta Euskalpen klubeko presidenteara da, eta 2006-an Euskal Zain izendatu zuten gaina. Bueno, e, gero argitaratu ditu lanen artean daude, ba, bai baina ez, Legezkanpo, eh Nerea eta Biok, Zizifo, Maite maiteminez eta Ekemo, eta bueno, hainbasari ere irabasi ditu, bestea beste, ba, askoen novela saria, Donostia iriasaria, Jon Miranda saria, eh Joshua Jakabeca edo Ricardo Arregi kazetaritza saria. Eh, Bilbonast ertian eina korbestean marronka au ardurazta ilusio sartzen dula ezantzun. Ardura bat ez ere ba, lau, lau alderdik osatzen duten koalizioa horrezkatzen duelako, eta atzetik, milagisonta ba, emakume ezkertiar eta soberanizta laudelako, eta bere zanetan, ba, aukera erreal bat ikusten du koalizioak erri honen norabide politikoa aldatzeko. En, bukatzen ari den ziklo politiko batean aurrean gaudela eta ba, e, egungo sasi demokraziaren aurrean, ba, bilduren ardura izango men da e, demokrazia berri bat sortzean, izan ere, ba, gogoan izan zituen, oraindik ere, iritzi delituen gatik ba, preso hauden kasetari eta politikariak. E, soluziak bihardatzetan oinarrituko direla zantzun, mm -hmm. lehenik eta behin ba, bakea, eta bakea ez da bakarrik bortizkeri, bortizkeriaren ausentzia, bakea justizia da, bere hitzak errepikatzen nahi naiz, e, bakea da iritzi guztiak ontzat hartzea, erabakiak hartu alizatea eta erabaki horiek gauzatu alizatea, E, Norbaite pentsatze badu bakea bakarrik dela etaren ausentzia, oker dago oso, ebazpen ez ebazpen, ere ikida estatu autoritario bat, eta badaunea, sasi demokrazia horri, buelta emateko. Hori, oieksantzian bere hitzetako batzuk. E, bestalde, erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zuen, Euskal herritarrek aukera dukidea ardute, galdetuak izateko, eta erabakitzeko non eta norekin bizi nahi duten, eta eaz nahi duten maizterrizaten e, beste baten etxean, Eta e, justizia soziala oinarri duen gonia gobernua darrikatu zuen bere hitzetan momentua da galga ipintzeko kapitalismo bazatiari esezkerraren balordeak jarraitu nahi ditu jarri nahi ditugu indarrean markatu e, aularen babesa igualitarismoa alkartasuna parteideza gizarte igualitario bat e, bukatzeko esan zuen e, pluraltasunetik eraman nahi dugu aurrera proiektu hau indaktsu egiten gaituena edelako, hori xe edelako, bueno, pluraltasun hori. EH Bilduren lehen dakarigaia, e, Laura Mintegi, baina azte buronetan proiektua, aurkeztuko du gobernu proiektua? Mai hori e, igande honetan bertan, emango da esagutzea batea, inbatea, ba, gobernu taldea osatuko luketen pertsonen zerrenda. Amaika dira, aurre eratu dutenez oso perfil sozial eta teknikoa dutenak, eta bueno beste zehaztasun batzuk ere jakin ditugu aurretik, ba adibidez e, justizia eta barne sailak eh libertaezia ciudadana edo herritarren askatasunak izatera pasako liratekela. la e, kartera honen helburua isunakadieratzen du bezala ba herritarren eskubideen basa izango litzateke e, gobernu talde aurkeztea ba nobedadea da eh normaldean ondoren egiten dituztelako ba izendapen gainerako izendapen hauek En zailburu izateko arkestuko diren hamaika pertsona hauek izan duten ez esta politika arlotik zahaki, baina bueno, ibilbide sozial eta profesional oparoa omen dute atzetik e, lehen baien hasiko dira programa zehaten da ekonomi neuurria jakinaraziko dituzte lehenengo. aurregtu duten beste aldaketa bat, ba, enplegu etxebiitza eta bizizarte gainien departamentuak, Justizia soziala izenekoa eh justizia sozialak ordezkatuko duela hizkuntza normalizazioarena izango da beste ba orain arteko hizkuntza politikarena ordezkatuko duena eh gai honi departamentu oso bat eskainiko zaio eh gainarteko kulturan baitzeon hizkuntza politikari hori eta bueno hortik ba, departamentu oso bat eh likagaien burujabetza izango da beste departamentu bat oraingo nekazaritza, arrantza, kontsumo eta merkataritzaren ordez. E, Zetasun guztiak esan bezala, ba, igandian eman godia jakitea, eta bueno, igandian bertan aurrera duzak egu, ba, gara Laura Mintegiri egindako elkarrizketa zabala argitaratuko deula, e, atzo izan zan Mintegi gure biluoko erredakzioan, eta e, Iñaki Soto garako zuzendariak egin dio elkarrizketa, eta bueno, hortiken zerbait aurrera dezakegu dezakegu bueno, bakizunez, ba, izendatuta horrengo gunean e, radiozka dine egin zioten elkarrizketa eta bertan Arnaldo tegiren ordezko sentitzen zen galetu zioten eta bueno, elkarrezketa oso tiko erantzun orixe izan da bai eitebeko edabidez berdinek eta bai komunikade bide gehienek azpimarratu zutena uh -huh. nobeak esatezun, bueno, horre zantzun edo, bueno, interpretatu zan eh, otegi es liteke la lendakari honena izango eta bueno, biltegi ek esan eh, zakigu garai eskeinitako elkarrizketan adierazi dula bereitzaken ezdiela ondo ulertu eta berak ez ez dela inola inundikina ere, ba otegi baino hobea sentitzen eta bueno, horien nazalpen guztiak, ba soto inaki soto gindion elkarrizketa horretan e, igandian izango ja, garan. Esango dugu eh, adierazpen hoiek este inguruan entzunezkeo elkarrizketa osorik entzunezkeo zentzu osoa dutela. Hori da, hori da. Bueno, e, asteontako beste berri bat, atziloketa bat Juan Mari Mujika. Bai, e, Juan Mari Mujika, islari taundarra, eh asto azkenean atzilotasun Francisco Polisiak, eta bueno, atzo bertan kartzelaratu egin zuten e, Pauko tribunalean deklaratu ondoren eta datorren asteartean aztertuko da bere aurkako euroagindua. E, barcoxena txilotu zuten Mujica, zueroan e, Guardia Zibilak inbatea indako operazioan e, en, Mujikari, ba, aznar presidente espainoloia hiltzeko atentatu zaioan e, misilak jaso eta entregatzeko ardura izana egozten diote baina, gogoratu bueno, berde, e, Mujikabeak 2008an publikoak izalatu zula, e, polizia azetik zuela eta bueno, baito ere egin zutela. Eh orduan asalduzunez, hiru gizonak eh frantsesez poliziak esanez, kotxe batean sartu harazizuten, eta gero mendian, baleko apartatu batean beste bi gizon esko e, gazteleraz hitze ginez, ba egin omen zioten, eta bueno, poliziarekin kolaboratzeko eskatu zioten bi ordu seduki zen zuten emujika mendian baituta. Bada bueno, mehatuak oso sehatzak izan ziren gaina, eh masteta aipatu zizkioten, sizkioten, e, bueno, eh Mosegiko izatzagatik Soto Realen enpreso zegoen alabaren gaineko umehatuak batez ere. Eta bueno, eh azalduzunez e, han bertan tratu bat eskaini zioten, unero unero eh polizia informatuta mantentzeko eta bueno, bakian utziko sutela mugikak etzien Eh Kaso egin, izordu bat jarri zioten eta detzena saldu eta baionako tribunalean salatu zuen hau dana. Mm. En, bueno, atxiloketa hau eta bueno, gaztelar atzea hau bueno, e, larria nahikoa ezbalitzea do, gaineratu berdeu en Madridilek ba zehar omediat izatu dula ba, ba atxiloketa hau esan E, egun ean bertan, atxiloketan egunean ean bertan ba, barne ministroak e, terrorismoaren aurka albiste honak izango zirela aurrera elkarrizketa batean ba, ba atxiloketan aurretik, ez? Eta ez da egiten duelen aldia gainera? Ez, ez ez, ez bueno, e, Bukatzeko gora sanferminerea ipatu nahi duzu? Bai, e, aziron esan deu, hemen diala ja, bos minutu gutxi Falta dia urte osuan hongeaz zesta hoe itxe, itxoiten ni ben zabai eta uzte zure bai ez Naizta, Iruña berrian lesakaaso zen Oida, bai. eta bueno ba ori, Iruñan zesta pasaian pasaiamaita lesaka maita eta bueno Iruña ni Iruña etorri naizenez ba bueno aipatu berdeu beste behin e, gora Iruña plataformaak e, jasandun bazterketa E ba, talde honek ba festetarako egunez eguneko gaitarau betea osatuta sekala, mai ba, kontzertuak eh aurretzako ekitaldiak, baskariafariak eta bueno, ba beste behin udalak ez esdio espaziorik utzi egitarago hori aurrea eramateko. Aurten gainea, ba bueno, leiaketa publikora aurkeztu zuten egitasmoa errunako parkean karpaba jarri alizoteko Eta azkenean, ba, udalak Tokiori en, enpresa privatu bati eman dio, en Errike Maiaren udalak, eta badiru dienez e, dj egongo dira Tokio hortan, eta, bueno, txabrikarpa hori edo udalak berak eta Nafarroko Gazte Institutua patrozinatuko due. Noren aurrean, ba, bueno, gora iruinak e, datorren hostiralian, e, hilaren amairuan, Aldezarrian aspatuko du bere festan, eh, ez dute baimenik, baina bueno, aurrera ingo dutela esan dute, herritarren eh, babesa dutelako batez ez ere. Eh, goizian goiztik, ba aurrentzako jolasak eta baskaria izango dira, berbena, dantzak eta Apustu, apustua indue gaueko kontzertuen gatik, eh, bertan izango dira demokrazia zero, esnebeltza eta potxoka punktaldiak. Ehm... Iruñako udalan beste beste bat aipatze harren beste bat, e, bueno, atzo argitaratu genun San Fermina buruzko igarria eta esatezun eh en, Mendikalakoek Peña Federazio presidenteak ba peña bati emandako diru laguntzak ukatuak izan daitezkela, antolatutako ekimenen bat eh aldarrikatzailea kontseratzen bada. Hori ba, bueno, idea bat iteko nola no la jarraitzen duen Iruñako udalak. Bai, eh e, Yolanda Barzina parlamentura juntzela, baina bueno, gauzak ez aldatu da letxean. Bai, eh herriken mailak ondo ikasita hartu du lalekoa bai. Eta bueno, guk gura aldetik garan ba jarraitzen beresiaingo diogu, mm -hmm. eh E, udako udate geigarrian ba bueno orrialde mordoa izango diegunero egitarau erreporta eta iritzi hitzi artikuluekin eta bueno etabarekin eta bestalde ba bueno, e, jakin e, naiz.gon nice e, zeaskin naiz nice plus atalian ba blog basa baldu San Ferminan inguruan bozkazetariariko gea hor e, bueno festari festalde hon moduanen Fiestas inigual hauen bitzikiriak gero kontatzen eta bueno, salatu berdianak bai salatzen. Hor izango gea. Bueno, ba ane aruti mile esker. E, gaur gurekin izateatika, beste behin eta bueno, ba Gora San Fermin. Hori da, Gora San Fermin. Jaiot. Euskal Herri ariso, gara egunkariaren eskutik.